إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فنمضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين sallallahu ta'ala aleyhi wala aleyhi wa sahbihi izma'in emma ba'd pošlana sinima braće salamu aleykum rahmetullahi wa barakatuhu govorimo o životopisu poslanika aleyhi salatu wa i govorimo u uvodu o predislamskom periodu govorili smo najprije o poslanikovim sallallahu aleyhi wa salam predsima o poslanikovim sallallahu aleyhi wa salam djedu njegome ameđi o njegovoj prvoj supruzi Hatidze radijallahu anha i govorili smo o njegovom tabudu, odnosno posvećenosti ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala u pečni Hira sada se ponovo vraćamo malo unazad večeras govorimo o ovoj prvoj pod temi o stanju meke i pojave kusaja prije samoga kureša, mi ćemo reći šta je to kusaj, odnosno koji to kusaj bio Kusaj je bio pretahadnik poslanika Aleyh salatu vesselam njegovog roda Kurajšija koji je bio iz pete generacije prije poslanika sallallahu alejhi znači, generacije do samog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Kusaj je imao neke svoje odlike zato što je on u potpunosti preuzeo vlast i vlast predao samome Kurejišu naime poznato je da je ime Kurejiš nastalo po Fihru ibn Maliku Fihru ibn Maliku on je bio znači također isposlanikove sallallahu alaihi vasallam loze i njegov nadzmak je bio Kurejiš pa je cijelo pleme koje se razgrenalo od ovoga čovjeka Fihru ibn Malika se nazvalo Kurejiš po samome Kurejišu nazvano je Kureš znači po ovome čovjeku koji je imao nadimak Kureš oni koji su pravili životopis i zapisivali životopis posljednika sa osrednjem biografiju a također njegovih prijethodnika kažu da su posle Ismaila a.s. nasljedstvo i vladavinu u području Mekke u Haremu imali njegovi potomci. Međutim, te potomke su kasnije nadvladali njihovi rođaci od Ismailove suproge, znači tašnije njihove dajđe. Njihove dajđe su ih nadvladale i oni su ovladali Mekum. Oni su bili, znači, iz plemena Džurhum. Oni su bili iz plemena Džurhum. Znači, to su bili ljudi koji su Bili rođaci Ismailovih potomaka po njihovoj majci. Po njihovoj majci znači majka koja je bila udata za Ismaila selam je bila iz plemena džurhum. I povremeno znači njihova vlast se gubila ali kasnije vlast dobijaju ti ljudi iz plemena džurhum. Međutim kada je Meka došla u njihovu posljedu, njihovu vlast onda su oni narošili sve same meke počeli su uzimati jesti ono što je bilo dodjeljeno meke kao hedija, kao poklon i počeli su činiti izunom ili nepravdu onima koji su ulazili u meku i dolazili u meku tako da dva plemena, a to su Benu Bekr ibn Abn Menat ibn Kinane i Gabešan ibn Huza dva plemena, ta dva plemena su se dogovorili da se bore protiv njih i da ih istiraju iz Meke. I oni su im najavili rat i tako se i desilo. I Benu Bekr i Gabišan su ih protirali iz Meke. A Meka u džahilijetu je bila takva da u njoj nije mogao da obstane zulom, odnosno nepravda, da ostane tiranija kao što su radili ti ljudi iz znači, plemena Đurhumu. Niko ne bi, znači, u Mekki tada nešto od nepravde učinio, a da ih Allah subhanahu wa ta'ala ne bi izveo, odnosno da ih ne bi protjerao iz Mekke. Ne bi ni jedan krad, niti car, krenuo na Mekku, a da Allah subhanahu wa ta'ala ne bi toga cara i uništio. Vama je svima poznata priča o slonom. Kažu zato da je Mekka nazvana Bekum. Znači, ima i drugi naziv Mekke, a to je Beka. Spominje se u Kur'anu. Da je nazvana bekom li enneha te buku anakil djebabira. Zato što Meka je takva da znači sjeće, presjeca vratove silnika. Zato je nazvana Bekum. Ima i drugo tumačenje, da je to izvrnuta zemlja ili tako nešto, ali znači evo u ovom tefsiru, odnosno u ovoj siri navodi se tefsir ove ove riječi Beka, to je da, znači, drugi nazi za Meku. Kada u njoj napravi nešto što nedolikuje, kada napravi zulum, kada napravi nepravdu, kada budu tiranini, onda Allah subhanahu wa ta'ala ih izbaci, odnosno izvede. To se desilo, znači, i putem dva plemena, Benu Bekra i Gabišana ibn Huzaa. Zatim, e, Gabišan ibn Huzaa je preuzeo vladavinu znači samom kućom misli se na e, bejtul haramom a to nisu bili oni koji su se nazivali ben ubekr znači bez njihoga uticaja što se ovih nasljednika Fihre ibn Malika oni su bili u Mekki ali tada nisu bili toliko uticajni imali su samo nekoliko kuća oni su bili nastanjeni u Mekki međutim, bilo ih je bilo ih je malo, bili su raštrkani imali su samo nekoliko kuća oni su bili raštrkani među svojim plemenom Benu Kinane a Benu Kinane je bio to su znači sinovi Kinane a Kinane sam je bio jedan od prethodnika samoga koreša, odnosno Fihra Ibn Malika kada su na početku govorili ispovnjali lozu poslanika spomenuli smo i Kinanu znači oni su bili raštrkani među Benu Kinanom tada je pleme Huza e, preuzelo vlast nad Bejtul Haramom znači jedni od drugih su nasleđivali tu vlast sve do zadnjega a taj zadnji je bio Halil ibn Habešije Halil ibn Habešije potom je došao ovaj kusajn kao nasjednik. On je bio iz plemena Kurejiš. I zašto spomnijemo ovo? Zato da bi pokazali kako su Kurejiši došli na vlast u Mekiji. Da oni nisu uvijek bili glavni u Mekiji. Nego da su se odvijale stalne borbe između različitih plemena. Neka plemena su bila u srostvu sa samim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam a neka su bila i daljnjega srosta neka nisu imala nikako srosta sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam i Kusaj ibn Kilab znači on je bio sin Kilabov Kusaj je oženio kćerku oga Halila kćerku oga Halila koji je bio posljednji iz plemena huzaa posljednji nasjednik tako da je Kusaj dobio sinove i ti sinovi i sam Kusaj su kasnije preuzeli postepeno vlast znači putem svoje žene znači Kusaj je zadobio vlast i sabrao je svoj narod u njihovim kućama, to je spobjedinio njihove kuće, njihove kuće učinio da budu jedne do drugih i da budu bliske i postao je faktički kralj svoga naroda potvrdio je kao novi vladar ono što su Arapi i prije imali kod sebe od običaja, od tradicije od vlasti On je to smatrao kao jedan dug, dug koji je on dužan da isplati prema Arapima. Potom Kusaj je ostario i poslije njega dolaze njegovi sinovi. Znači, sama vla se dijeli među sinovima Kusaja tokom njegovog života, odnosno pri kraju njegovog života. Kusaj je bio prvi čovjek koji je napravio daru Nedve, odnosno onaj poznati klub, ako sjećate se Nedvu, poznati klub koji je bio u Meki, u kojim su bili velikani kurejšija, pa sjećate se posle nikoj iskušenja sa kurejšijama, sa Ebu Džehlom i tako dalje, i sve te pitne i sve te smutnje i satana huškavanja, i sve te zavjere su upravo dolazile iz ove kuće Darun Nedve, to je bio njihov klub u kojem su se oni okupljali ti velikani i tu su se donosile veoma važne odluke znači prvi koji je napravio taj klub je bio Kusaj on je napravio taj klub i vrata toga kluba su gledala prema Mesjidu LKB, odnosno prema Bejtul Haramu zatim je ova kuća od sinova Abdodara. Abdodar je bio Kusajosin i ovaj Abdodar je imao svoje sinove. Kao što su prošle kasnije generacije, ta kuća je prešla u ruke Hakima ibn Hizama ibn Huvailida. I kada je došlo vrijeme Islama, znači ovaj čovjek Hakim je doživio vrijeme Islama, i za vrijeme Islama je prodao ovu kuću za stotinu hiljada dirhima. To jeste ovaj klub je prodao za stotinu hiljada dirhima. I to u doba Muavije radijelohan. Nakon što su prošle sve halife, nakon što je otišao Ebu Bekr, Omer, Osman Ali onda u vrijeme Muavije radijelohan, on je prodao ovu kuću. Pa ga je Muavija prekorio za to i rekao kako ćeš da prodaš ono o čime su se ponosili tvoji predsi. Tvoji počast za tvoje predke bila ta kuća. I ona je bila važna. Pa je Hakim rekao zehebetil kaže sve počasti su otišle samo je ostala jedna počast a to je takvaluk odnosno bogobojaznost. Tako mi je Laha ja sam ovu kuću kupio u džahilijetu. Znači tvoje je kupio kuću kupio od sinova Abdudara. Kaže kupio sam ovu kuću za Krčag vina Za krčag vina I onda sam je sada prodao Za stotinu hiljada dirhima I kaže ja vas pozivam za svedoke Da Svu ovu cijenu koju sam dobio Sve ovo što mi je isplaćeno Sada to trošim na Allahum subhanahu wa ta'ala put I upitao je Ko je onda obmanjen Postavlja pitanje ko je obmanjen A naravno da nije bio obmanjen niko nego je, znači, ta kuća ili novac od njeh utrošena Allahum subhanahu wa ta'ala putu a inače u obavijest prenosi imame dara kutni u knjizi koja se zove Esma Uriđal El Muatta Dolezimo sada do sljedeće pod teme, a to je Zakljetva Mutajjebin se zove i Zakljetva El Fudul Zakljetva Mutajjebin i El Fudul Znači, Kusaj je imao veliku vlast kao predsjednik iz pijete generacije poslanika sa odstavljena imao je veliku vlast i nikomu se nije protivio. Niti kada bi nešto naredio neko da bi odbacivao njegovu naredbu. Kada je on umro onda su njegovi sinovi njega naslijedili i nije bilo također nikakvog razilaženja među njima. Zatim su ljudi iz Benua Abdu Menafa također jednog od naslednika ili prethodnika poslanika sa Osirnem željeli da uzmu ono što ima od vlasti i bogatstva od Abdudara Abdumenaf je znači bio sin Kusajev i Abdudar je bio sin Kusajev i svi su oni imali sinove, e sada su došli u sredeću generaciju i sad dolazi znači polako do razilaženja i do raskola među njima sad su ovi sinovi Abdu Menafa, htjeli da preuzmu vlast i bogatstvo od Abdudara. Pa se pleme Kureiš razišlo. Pleme Kureiš je sada razišlo. Neki su bili uz Abdudmenafa, a neki su bili uz Abdudara. I onda su oni napravili jednu zakljetvu da neće ustuknuti, to jeste da se neće provlačiti i da neće jedni druge predavati. Da, znači, neće jedni druge iznevjeriti. I onda su sinovi Abdu Menafa, znači njegovi nasljednici izvadili jednu posodu u kojoj je bio miris. Znači, taj miris su dobili od svojih žena znači taj miris su im donijele njihove žene i onima koji su sa njima bili u savezu koji su ušli u savez stavili su taj miris kod mesđida kod mesđidul harama odnosno kod bejtul harama pa su zato nazvani mutajjebin odnosno na mirisanju i sa time se skopio ugovor da znači neće dolaziti do međusobnih borbi između njih oko vlasti i da se neće boriti da se neće boriti za samu vlast zatim su se oni dogovorili također da raspodijeli o vlasti znači jedna od vlast njihovih je se bilo i napajanje hađija poklon hađijama zaštita hađija i tako dalje svi su raspodijelili svoje dužnosti i te dužnosti se odvijele prema onome kako su se i sami dogovorili Sve dok Allah subhanahu wa ta'ala nije dao da dođe islam, pa je Allahu posanik sallallahu aleyhi wa sallam rekao Ma kane min hilfin fil jahilijeti fe innel islame lem je ruddehu illa šiddeten Kaže one zakletve, odnosno zavjeti i savezi koji su bili u jahilijetu, islam ih je samo još više ojačao Islam ih je još više Ojačao. Znači sve što je bilo dobro Islam je to i podržao. Imamo i nešto drugo ili drugi savjez koji je bio Hilful Fudul. Hilful Fudul. A to je kaže Ibn Ishak, sastali su se to jeste ljudi iz plemena Kureyš u kući Abdullaha ibn Đuda'ana. Naime kojim povodom? Jedan čovjek je došao u Meku a nazivao se Zubejd, odnosno dolazeo iz plemena Zubejd, došao je u Mekku sa svojim robom. A Elas ibn Vail je bio ugledan u Mekki. A onda mu je ovaj uzeo njegovu robu, ovaj mu je čovjek uzeo, znači njegovu robu, Elas ibn Vail, i onda je ovaj Zubejdija pozvao saveznike protiv njih i onda je znači nastala fitna odnosno smutnja u samoj meki i onda sklasit ćemo sasale su se Kurešije i donijeli su zaključak i kojeg je poslanik u islamu pohvalio oni su se dogovorili sklopili ugovor da će biti jedinstveni u pogledu pomoći onome kome je načinjena nepravda sve svoj hak pravo ne vrati I kurije su nazvale taj dogovor helpful fudul. Helpful fudul i taj njihov savez, taj njihov dogovor je ostao poznat. Kaže Ibn Ishaq u svojoj seiri, rekao je lahu poslanik Kaže prisustvovao sam u kući Abdulaha ibn Jud'ana. Nači kada je bio ovaj savez, odnosno kada se sklapao ovaj savez Kaže, kaže, više bi volio takav savez nego da imam i crvene deve, a crvene deve su bile najiskupocijeniji metak u to doba. Kaže, i kada bi u islamu bio pozvan na to, ja bi se na to također i odazvao. Kaže poslanik, aleyhi salatu vas salam. Što nam govori, iz čega primječimo i da su predislamski Arapci imali kod sebe mekarum, a hlakto jeste imali su kod sebe moralne vrijednosti. Moralne vrijed, iako su bili na širku, iako su bili u nevjerstvu, mnogi od njih imali su moralne osobine. Pogledajte samo ovi moralnih osobina da su znali dočekati hađije, da su ih napajali, da su ih darivali i tako dalje. To znači da su kod sebe imali lijepu čud i da su bili poznati potom bez obzira šta su ko tebe imali iskrivljeno iskrivljeno vjerovanje i nisu činili jednim drugima uzalom iako je njihov uzalom se ogleda u tome što su činili širk a Allah subhanahu wa ta'ala ćemo možda u sljedećem predavanju navesti kako se pojavio širk ili kako su došli kipovi u Meku kako se pojavili kipovi u Meke poslije mnoge generacija koji su prošli posle Ismaila alejhiselam Ibrahima alayhiselam Ovo ovaj je Abdullah ibn Đuda'an je znači bio moralan čovjek i pozivao je na moralnost kao što vidimo iz ovih riječi postanika sallallahu aleyhi wa sallam on je bio inicijator ovoga dogovora pa je Aisha radijallahu anha pošto je on bio njoj rođak rođak, bliski rođak čak se navodi da bio i njena Amidžić upitala Allahu postanika sallallahu aleyhi wa sallam Allahu postanit kaže Ibn Đuda'an, to jest Abdullah Ibn Đuda'an je hranio siromahe kaže on bi dočekivao goste pa hoće li mu to koristiti na sudnjem danu pa je poslanji s.a.v. rekao ne li ennehu lem je kul jeumen rabbi gfir li hati eti jomed din zato što on nikada nije rekao gospodaru moj oprosti mi moj grih na sudnjem danu oprosti mi moj grih na sudnjem danu Ovu predaju navodi ima muslim. Imamo sad nešto što se naziva Rehletu'sh-shitaiu's-sayf. To su ne riječi sure Kurejš. Li'lafi Kurejšin ila tih rehletu'sh-shitaiu's-sayf. Nači putovanje zimi i ljeti. hašim je bio prvi koji je ustanovio znači ovaj običaj Kurejšu. hašim A Hašim, pravo Hašimovo ime jeste bilo koji? A, pravo Hašimovo ime? Kak se zove? Bilo je Amr. A nazvan je Hašim zato što je bio dobar čovjek i što je znao isitnuti hljebi seride, odnosno poparunu i onda je dijeliti pticama, odnosno životinjom. Zato je nazvan Hašimom. Zato je nazvan Hašimom. I on je prvi ustanovio, znači ovo putovanje, ljeti i zimi. Gdje ljeti putovale a gdje su putovali zimi? Ljeti su putovali u malo hladnije krajeve, mada oni nisu toliko hladni, a to je Šav, a zimi su putovali u Jemen radi trgovine. Dolazimo do sljedećeg tema, a to su El Mutalib i Abdul Mutalib. Govorili smo prošli put ko je bio Mutalib. Mutalib je bio, šta Abdul Mutalibu? Kod sjeća? Ibođizmu ne bio mu je Amidža bio mu je Amidža Zašto? zato što kada je Hašim umro u Gazi na području Palestine današnje, gdje je otišao da trguje onda je Abdul Mutalib ostao ostao sa svojom majkom u plemenu huzaa i onda je Mutalib kao njegov Amidža otišao po to dijete i onda mu predao predao mu vlast obećavam Ajesu da će on vladati. Pa su ljudi pomislili da je on njega doveo kao roba i nazvali su ga Abdul Mutalib, odnosno rob rob Mutalibov. Rob Mutaliba, usprav nije bio njegov rob, negoga je doveo daga nasledi. Abdul Mutalib je preuzeo napajanje Hadžija, doček Hadžija Timušski Hadžija. Ja Jeste mušički hađija. Nije i pravi hađija. Nego oni koji su činili širk u tog doba. Znači, posle Ismaila alaihissalamu se obavljaju hađije. Tako, ispravno. Međutim, došli su generacije, došli su kipovi. Znači, došlo je zastranjivanje. Ali su oni i dalje, čineći širk Allah subhanahu wa ta'ala, činili hađi, smatrali to dijelom njihovih običaja. Znači, Abdul Talib je dobio taj zadatak i onda je taj zadatak izršao onako kako ga treba izvršavati Kaže se, mi smo prošli put govorili, da je on bio veoma brižan i da je volio poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Jedne noći Abdulmut Talib sanja da treba da iskopati zemzem. Oni su znali da je postojao prije zemzem, ali je zemzem bio zatrpan. Bio je zatrpan. On jedne noći sanja da treba iskopati zemzem, jer je bio jedan al-đurhumi čovjek Amr ibn Haris kada je napravio smutnju u Haremu u Beitul Haremu Allah je dao da on bude izbačen iz Mekije i onda je uzeo one vrijednosti koji je imao i stavio i u zemzem i zemzem sam zatrpao tako da je zemzem presušio niko to više nije ni dirao. onda je otišao u Jemen Znači, Adam Talib je sanjao usnu, znači vidio usnu, da treba da iskopa ovaj bunar. Imao je, znači, određene alamete, odnosno određene znakove i to je učinio. Uzeo je kramp i sad njih je bio El Haris, njegov sin. Toga dana ili u to doba nije imao nikoga drugoga od sinova osim ovoga El Harisa zajedno su kopali i kada je Abdul Talib došao do vlagi kada je došao do vlagi onda je kebere ovdje se kaže donio tekbir rekao Allahu akber <kuh> ali to je onaj mušrički tekbir nije pravi tekbir mušrički jer je Abdulmut Talib preselio kao mušrik ono što smo razgledaju Allah subhanahu wa ta'ala veći od svega ali smatrali su također da Allahu se mogu pripisivati drugovi to jeste da se do Allahu Zb. može doći putem posrednika kada je Abdulmut Talib gotovo došao do svoga cilja i kada je zemzem ponovo počeo teći onda su mu došle korejšije i rekle Abdulmut Talibe to je bunar našega oca Ismaila i mi imamo kaže pravo u tome bunaru pa daj da imi mi učestvujemo u tome. Pa je rekao da im to neće dati i da je to prema njegovom snu stvar koja je samo za njega, za njega određena. Naime, kasnije je Abdulmut Talib našao znači mnogo tu blaga koje je bilo pokopano od strane ovoga El Djurhumija i onda je Abdulmut Talib iskoristio znači to blago i to zlato i kažu da je prvi put u doba Abdulmut Taliba da su sama vrata Kabe pozlačena da su pozlačena i također e, to zlato odnosno to bogatstvo je razdijelio među drugima također navodi se poslije ovoga da je Abdulmut Talib se zakleo Allahu subhanahu wa ta ta'ala zavjetovao da ako bude imao deset sinova da će jedno ga priklati, da će ga žatovati kod Kabe kada se to ispunilo da je dobio desetero djece desetero muške djece Onda ih je o tome obavijestio i svakom od, njih je, svakom od njih je dao po jednu strelicu. Isako je na toj strelici napisao svoje ime. I onda su počeli znači, da gađaju tim strelicama. Uglavnom znači, putem tih strelica i toga gatanja ispalao je da treba da prikolje koga? Ko sjeća? Treba da prikolje svoga sina Abdullaha, odnosno poslanikovog oca poslaniku, sallallahu, alaihi, sallam, sallam, i onda je Abdulmut Talib poveo svoga sina Abdullaha da ga prikolje kod kipa Huber. Huber. Nakon što je tamo gatao, i kada je to htio da učini, onda su kurejišije ustale, potrčale iz one darun nedve, odnosno iz onoga kluba i rekli, to nećeš urati, nećemo ti sve dati, ali nećeš ovdje priklati djete, nećeš zaklati ovdje djete. I onda su se dogovorili da dovedu jednu ženu koja je bila vrać. Koja je bila vraćara. I kada su doveli tu ženu, ona je rekla da se opet bacaju te strelice, pa kada god izađe na Abdullaha, da dodaju deset deva. Deset deva je inače kod njej bila krvarina. Znači kada se neko ubije, deset deva je bila krvarina. Međutim, ovaj put su prekršili to pravilo i onda kada bi bacali te strelice uvijek je izlazilo deset puta na Abdullah tako da je krvarna za njega dostegla stotinu deva i da je Abdulmut Talib priklao stotinu deva za svoga sina Abdullah tako da je Abdullah poslanikova otac ostao, da je ostao živ Prenosite da je vjerovjesni s.a.v. rekao Ene ibn Zebihayn Ja sam sin dvojice koji su trebali da budu žrtvovani To jeste potomak je Ibrahima s.a.v. Što jeste Ibrahim je trebao da žrtvoje svoga sina Ismaila I potomak je također Abdullaha Njegov znači sin Koji je također trebao da bude žrtvovan I takođe el hakim u Mustadreku prenosi da je neki beduin došao u sallallahu alejhi ve sellem i rekao: "O ti sine, dvojice koja su trebale budu žrtvovana priklana." Pa je Poslanik sallallahu alejhi ve samo nasmiješio i to nije negirao. Sjeća tema jeste ponovno građenje Kabe. Naišla je jednom priklom velika bojica i jednostavno zidovi Kabe su se urušili popadali su i onda su koreše uzele sve što je bilo od kabe i to su porušili unutar kabe na njenim zidovima su bile mnoge slike različitih i čudnih vrsta tu je bila slika Ibrahima alaih selam koji u svojim rukama imao strelice za galatanje hm. zatim bila je tu slika njegovog sina Ismaila koji je bio na konju i slike mnogih drugih predsvodnika kao što je bio ovaj kusaj znači iz pete generacije poslanika wasallam, i slike drugih ljudi koji su bili poznati u Kureišu svaka od slika opisivala hrabrost ovoga čovjeka i inače njegovoga ibadeta ibadeta i ono po čemu inače ova osoba bila poznata Kada su korejši izgradile kabu, zidile kabe su odigli. Znači, za vrime Ismaila, jedan zid je iznosio devet podlaktica. Devet podlaktica. Oni su podigli još za devet podlaktica, a drvo koje su koristili, osim znači kamena, je drvo sa jedne lađe, koja je također bila natovarena drvetom i ta lađa je krenula za Abesiniju bila je poslana od egiparskog kralja da se tamo izgradi crkva međutim valja je bila velika oluja i ta lađa se nasukala i došla je na područje otvilke današnje žirbe kada se to desilo onda su oni uzijeli ovo drvo i sa njim su napravili ili od njega su napravili ili restaurirali samu kabu Kada su došli do mjesta gdje se treba postaviti onaj crni kamen, onda je došlo do spora između njih i taj spor je poznat da je riješen, na koji način, tako što je taj kamen na njegovo mjesto stavio posanik, wasallam, dok je bio još mladić. Znači, došlo je do raskola između njih, pa su onda rekli, prvi onaj koji nađe imat će zaslugu da stavi taj kamen. I prvi je najvišeo poslanik s.a.v. Međutim, opet su se počeli sporti ko će prinijeti da bi to poslanik s.a.v. stavio. Tada on nije bio, znači, poslanik. Nije bio ni određeno od do Laha s.a.v. u smislu da je objavljeno njegovo poslanstvo. Niti su ga oni smatrali poslanikom. Ali eto imao je taj fadilet a Laha s.a.v. je dao da on bude taj koji je staviti kamen. Međutim, opet su se sporili kako će prinijeti taj kamen. Pa je onda poslanik sallallahu alaihi wasallam predložio da prostru nešto poput deke, odnosno velikoga velikoga zastora, i onda su na njega stavili kamen i svako od plemena, odnosno ovih podplemena je uzelo za krajeve ove prostirke tako da su sami prinijeli kamen i poslanik sallallahu alaihi wasallam ga je stavio. Dok su prinosili ovaj kamen kabi, svi su svoje izare, odnosno donje od grtače, zadigli. Zadigli tako da su se vidjeli njihovi avreti. Tako da su se vidjeli njihovi avreti. To je bio običaj njihov. I to je posanik sallahu alaihi vselem također učinio. Kada je zadigao svoj izar, onda je čuo glas sa neba koji je rekao, ustor avrete, pokriji svoj avret. I kaže se također u toj predaji da je poslanih sallallahu alaihi wasallam bio odgurnut u svoj nos, znači kao da ga je neko odgurnuo i da je rečeno pokriji svoj avret i poslanih sallallahu alaihi wasallam pokrijo svoj avret nikada se više i poslije toga njegov avret nije vidio. Imamo sada još jednu stvar a to je kako je kaba prije izgledala. Kurejšenici nisu bili mogućnosti da izgrade Kabu u potpunosti onako kako je bila u doba Ismaila Ibrahima, Brahima, Izgradili su Kabu od onoga što su imali. Tako da je Kaba bila nešto omanje ga izgleda u odnosu na prije. Tako se desilo i došao je znači Islam i Kaba je bila na istom mjestu, istoga izgleda. Poslije toga U doba Abdullah ibn Zubeyra, odnosno njegovog hilafeta koji je bio privremen, također je kaba se bila urušila od silnih bujica. I onda je Abdullah ibn Zubeyr izgradio kabu onako kako je bila u doba Ismaila. Jer poslanik sallallahu aleyhi vasallam je imao namjeru da vrati izgled Kaabe onako kakva je bila u doba, doba Ismaila. Međutim... On se bojao od toga što su ljudi tek bili prešli na Islam, da to neće poljuljati njihova srca. Pa je ostavio kabu i nije to stio da učinio. Abdullah ibn Zubair je prvi to učinio. Međutim, Abdullah ibn Zubair ulazi u ratove sa Umejevićima i poslije dolazi do sukoba između njih, tako da oni katapultom, greškom pogađaju kabu i Kaaba ponovno izgori. I Abdullah ibn Zubay tada biva ubijen. Poslije toga dolaze umeljevički vladari koji ponovno grade kavu nakon kako je bila u doba poslanika s.a.s. i u doba ovih koji su bili prije poslanika sellem odnosno u doba Kureševića prije Islama. Šta se dešava poslije toga? Mervan ibn Abdulmelik čuje za ovu predaju od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da tvoj narod, kaže, a iši radi allahu anaha, poslanika sallam, da tvoj narod još nije mlad islamu, da nije nedavno primio islam, ja bi izgradio kabu nakon kako je bila u doba Ismaila. Imala bi dvoja vrata i bio bi onaj polukrug. O tako. Međutim, kada je čuo ovu predaju, htio je da to uradi i posavjetao se sa imamom Malikom ibn Enesom. Pa je Malik ibn Enes radi Allahanhu, rahmehullahu ta'ala ga u tome spriječio rekavši ako sada to dopustiš pa ti počneš prepravljati pa će dođi sljedeći vladar pa će on prepravljati i bojim se da će Kaaba izgubiti ono što smo dužni prema nju a to je straho poštovanje jeli, ovoga mjesta. Tako da je Kaaba ostala u onom obliku kako bi bila i u doba poslanika sallallahu alaihi wa sallam odnosno od tada se nije mijenjala bila je restauracija i u našoj svojom doba uglavnom taj oblike je ostao kakav i jeste također se navodi da kada su htjeli u doba Abdullah ibn Zubeira da restauriraju ka'abu i kada su otkrili njene temelje i kada su htjeli da podignu temelje također Ismaila alaihi wa sallam da su dole ispod vidjeli vatru u vatru da su vidjeli kao u žarenu lavu pa nisu htjeli da to direju, nego su samo na tome izgradili i tako završili, završili sa gradnjom Kabe. I također, evo, još ćemo na kraju spomenti da je Omer ibn Hatab, radijel Allahohanhu, proširio meseči haram. Poslije, znači, smrti poslanika sallallahu aleyhi ve sellem, sve bilo više ljudi koji su stanovali u Mekiji, sve više bilo kuća koji se približavale, približavale, znači, postepeno iz generaciju u generaciju, samoj i Pa je Omerin Hatab radijallahu anhu Otkupio sve te kuće I e, proširio je Sam Beytul Haram Odnosno Mesjid Koji se nalazi oko same Kaabe Tako je bilo Kada je Allah subhanahu wa ta'ala Poslao poslanika wasallam, Imao je 40 godina Znači kada je Poslao vjerovjesnik Imao je 40 godina I bio je opominjač I bio onaj koji je donosio radostne vijesti, pozivao je Allahu subhanahu wa ta'ala, bio je sirađen Munira svjetiljka sa ovim smo završili, a prošli put smo znači govorili o predsima predsima poslanika sallalahu alaihi i događajima koji su prethodili virovijesništvo poslanika sallalahu alaihi wa sallam sljedeći put ništa Allahu te nešto više reći o pojavi idolopoklonstva u Kurejišu odnosno među Arapima, da vidimo kako je to došlo idolopoklonstvo kod predislamskih Arapa, odnosno kako se izmijenila vjera Ibrahima i Ismaila, aleyhimassalama. U akhru dawana in alhamdulillahi, rabdullahi, wa sallallahu ala rasuluna Muhammad, wa ala arihi, wa sahbihi ajma'in.